Обертається у цілий рій шорстких, перекімшених звуків, і повз двох співбесідників, як бачите, проїхав візник. А потім пройшла якась самотня поспішна постать. А потім іще ще спішні три, що з них середня жіноча. Еге ж, наше буття, продовжує той самий Кремезний, оперує ще та й довго, мабуть, оперуватиме звичайною людиною з усіма її позитивними і негативними нахилами. А тому, вертаючи до нашої основної теми, до сьогоднішньої лекції про взаємини статі, я волів би, перш за все, говорити тільки за це. Ви не заперечуєте? «Ха-ха! Наше буття?» жестикулює високий і знову цокає кийком об камінчик Він ніби ладен вважати себе за переможця І він знову совує капелюха на потилицю Наше буття, наше чудесне, прекрасне, запашне Чи як там його ще називають буття Наше, чорт побери, оновлене буття Що розв'язало всі скріпи моралі Особливо для молоді, що обернуло людську істоту на якусь плоцьку потвору. Не посміхайтеся, бо це ж так. Наше буття, що дозволило нам потоптати закони естетики й етики, дозволило дати безмежну волю емоціям, повернути до первісної полігамії, зробитися великими розпусниками. Ого! Як я бачу, то вам справді не бракує емоцій. За мене не турбуйтесь, а втім, приймаю ваше зауваження і буду конкретнішим. Як вам, мабуть, відомо, я маю чималий досвід з медицини, і коли говорити конкретно, то, прошу вас, статеві зближення, мусите знати, надзвичайно впливають на весь організм людини, особливо молодої. Статеві зближення руйнують організм, особливо молодий. Не посміхайтесь, бо це так. Мусите знати, що хребетний мозок та мозок голови зазнають оцього великих порушень. Нерви обертаються на розтріпане клотча. Серце, що раз у раз потерпає від конвульсійної кризи, псується. Легені геть втрачають свою... Еластичну пружність та належний обшар і наближають вас до сухотки Шлунок перестає нормально працювати і обдаровує найрізноманітнішими неприємностями Кишки геть слабнуть і також обдаровують різними неприємностями Печінка і нирки завдають несподіваного клопоту Шкіра втрачає свіжий вигляд Сили геть підупадають, очі позбавляються живого блиску, Червоняться й погано бачать, зуби й ті навіть помітно псуються. Воля тікає, а натомість з'являється нерішучість та бездіяльність. Пам'ять затемнюється, наче на неї сходить густа тінь. І людина стає ідіотом або помирає. Це справді жах. Трохи нестримним протилагідним тоном вклинюється другий. Справді, справді жах. І я тепер розумію сердешного святого Себастьяна, що не пожалів свого віку молодого та добровільно наважився на операцію. До речі, на тому горельєфі, що й досі, як вам, мабуть, відомо, зберігається в стародавній Празі, Найпікантніше виглядає самий виконавця цієї процедури, вірний пес сердечного Себастьяна Пригадуєте собі? Ну що ж, коли так, будемо жартувати Ні, я тільки на жарт відповів жартом Але я найменше думав про жарт В такому разі, в такому разі ви маєте рацію лише в одному ви безперечно маєте рацію, якщо все допіру вами сказане, застосувати до розпусників, до тих, що зловживають. Всяке, бо зловживання дуже шкідливе.